Capitolul 15. Vâlvătaia Marshall privicea sornicul din perete și s-a lui Gerard. Să urcăm la 14 metri. L-a trecut un fior, probabil din cauza umidității, dar se întreba ce îl făcea de nervos. Le trebuise șase zile ca să ajungă la poziția lor actuală, la nord-vestul Siciliei șase zile de navigație liniștită și prudentă, în timpul căreia au evitat orice întâlnire, ceea ce n-a prezentat mari dificultăți. Nu ieșiseră la suprafață decât noaptea, doar atât cât trebuia pentru reîncărcarea acumulatorilor. Totuși, în întreaga navă domnea o atmosferă de tensiune, tot atât de acută ca atunci când ubutul traversase câmpurile de mine din largul coastelor Africii de Nord. Cu expresia încordată cu privirea fixă, Gerard supraveghea indicatoarele de adâncime. 14 metri, Sir! Șuieratul aerului comprimat a încetat și nava are devenit tot atât de silențioasă ca mai înainte. Sus periscopul! Marshall s-a plecat asupra aparatului și i-a adus manetele la poziția cuvenită când obiectivul a apărut la suprafață. Sensera. Și în lumina tot mai redusă, suprafața mării, foarte întunecată, puțin agitată, părea ca o mătase neagră. A acționat încet periscopul ca să descrie o rotire completă, căutând o lumină sau o gerbă de spumă care pune în evidență prezența unei nave. Nu se vedea nimic. A ridicat obiectivul spre cer. Apăreau primele stele, încă foarte pale și un mic nor cu contur neregulat mai reflecta ultimele raze ale soarelui, deja dispărut sub orizont. Merșel privi prin periscop spre țărm cu puterea de mărire la maximum. Linia coastă era o umbră albă, și difuză, cu un promontoriu destul de vizibil în apropiere, ce părea familiar. Asemenea unui vechi prieten. Sau unui dușman. Ce drum ai? 1-5-0, sir, răspunse de Vre. Capul Santo Vito, un bun reper. Merșel auza respirația a lui de Vre. Dar ofițerul cu navigația tăcea. De la Alexandria, de la conversația de pe pasarele cu comandantul, de Vreu vorbea puțin și se arăta prudent în cele ce spunea. Jos periscopul. Coborâm din nou la 90 de metri. Apa nevăli cu un surd în balasturi. Mersel se-ntoarse și văzu că Browning îl observa. Sta împreună cu Frență, aproape de tabloul de control, și cu toată barba să aproape albă, care îi acoperea obrajii, părea că întinerise cu 10 ani și respecta promisiunea, căuta să nu stânjenească pe nimeni, dar s-a făcut util de câte ori a putut. Bolnav, capitanul de la Intelligence Service, nu încetase să geamă între două crize de vomat. Studind ostentativ documentele sale ultrasecrete, Simon căutase să pară foarte activ, răsfăindu-și dosarul cu informații confidențiale. Bătrânul gură mare părea nu numai că tinerise, dar parcă devenise și mai înalt. Deși observase că exista o oarecare animozitate între unii ai submarinului și o ostilitate evidentă a lui Simon față de Marshall, Browning s-a obținut de la orice comentarii, în careul aglomerat personalitatea lui îi eclipsa pe ceilalți, mânca cât patru și stârnea interes povestind episoade din timpul războiului său, cel din 1914 1918 Dacă totul merge bine," îi spuse Marshall, Mâine seară vom ajunge cu siguranță la locul de întâlnire, sir. Browning ofte. Sper că bătrânul lup de mare, Capelo, își va ține cuvântul. Știi, îi trebuie curaj ca să facă ceea ce-i cerem. Se îndreptă spre masa cu hărți și scoase din buzunar o pereche de ochelari cu montură metalică. Va veni la întâlnire pe o navă mică, doar cu câțiva oameni siguri. În această privință putem fi liniștiți. Ofițeri, soldați sau mateloți, toți cei care ne însoțesc sau aproape toți, sunt din micul oraș natal al generalului sau din împrejurimi. Au încredere în el și ei îi urăsc pe hitleriști. Arăta cu degetul pe hartă. Văd că ați marcat locul întâlnirii. Da, ați spus că generalul va veni la bordul navei noastre. Credeți că este prudent să ne apropiem pe la nord, de-a lungul coastei. Astfel vom avea destul timp să inspectăm minuțios marea... Nu e înțelept să fim prea încrezători. Ai perfectă dreptate. Browning rămase câtva timp cu ochii la cadranele și indicatoarele supravegheate de Frenzel. Frumoasă navă. Se distingea însă în vocea lui și necaz, ca și cum regreta că laudă calitatea muncei inamicului. Dar i-a revenit buna dispoziție. Hai să bem o cafea. În care o Simon făcea însemnări pe o hartă personală. Hart? Capitanul de la Intelligence Service ședea la capătul mesei, suferind de rău de mare, galben ca și privea cu ochi fix, la o ceașcă cu cafea aburindă. Într-un colț, Travis ședea îngrămădit pe un scaun și răsfoia o revistă ținută pe genunchi. Sunteți satisfăcut, sir?" întrebă Simon. Foarte satisfăcut," răspunse Browning așezându-se cu un ochi la cafea pe care o servea george Dacă vrea Dumnezeu, mâine seară vom avea de lucru." Bine că terminăm și cu asta," declara Travis. Pare că nu-i pasă deloc de ce gândeau ceilalți despre el. Parcă nici nu existau, așa cum nu-l interesa nici soarta soției sale." Simon îi se adresă. Ce vei face după război?" Cred că voi reîncepe să lucrez în meseria mea." Imperturbabil, Travis înfruntă privirea lui Simon. De ce mă întrebi?" Continua Travis. Din simplă curiozitate." Simon a început să-și răsfescă hârtiile, semn că nu mai dorea să continue discuția. Dar Trevis a continuat sfidator. Știu ce vrei să insinuezi și puțin în pasă. Patronii dumitale mă apreciază la justa mea valoare și nu mă interesează deloc ce gândești dumneata. Atât mai bine pentru dumneata. Mi se pare că nu te interesează nici ce gândește soția despre dumneata. vezi de treburile dumitale. Trevis își pierduse brusc calmul impus și continuă. N-am nevoie de aprecierile dumitale. Bine, încheie Simon, privind vag la Marshall. Cum se simțea Miss Travis când ai văzut-o la Cairo? Arăta bine? Nemai putând suporta, Browning interveni. Destul. Avem suficiente probleme de rezolvat pentru ziua de mâine ca să ne ținem de certuri. Simon ridică mâinile în semn de scuză. Iertați-mă, am călcat în străchini. Aruncând o privire piezișă spre Merchel. Nu vă bătrâne că e un lucru atât de serios. Merchel simțea că îi se urcă sângele la cap, dar indignarea ce se citea pe figura lui Browning l-a obligat să se stăpânească și i-a răspuns. Ei bine, acum știi. Se ridică făcând un semn lui Churchill. Am să-mi în cabină. De fapt, nici nu s-a atins de cafea și au trecut câteva minute până și-a redobândit calmul. Era clar. Simon căuta să se servească de trei ca să l exaspereze, sperând, prin aluzii insidioase, să provoace să spună sau să comită o prostie. Desigur, asta din cauza lui Gale. Gelozie retrospectivă. Trecuse multă vreme, dar ranchunos, Simon nu se împăca cu ideea că Marshall și Gale fusese intimi. Găsea normal că i-o luase lui Bill pe Gale, dar nu suporta gândul că, înainte, Gale îi aparținuse lui Marshall. Evident, numai din motive de orgoliu. Marshall își aminti de telefonul primit de la Gale la bordul navei bază când tocmai îl judeca pe Willard, acel biet fochis de 20 de ani, îngrozit că trebuia să plătească scump tentativa de dezertare. Simon era atunci prezent la scenă. Poate chiar el o îndemnase pe Gail să telefoneze pentru a-și confirma sau infirma vagi bănuieli. Să mai bine în fotoliu și, cu gesturi pline de atenție, Marshall scoase din portvizit fotografia lui Chantel. Câtă liniște simțea privind-o. Slavă Domnului, era salvată. Niciodată nu va mai avea de suferit. Își aminti recenta de ieșire ieșirea lui Travis. Sigur, individul ăsta nu trebuia lăsat să se mai apropie vreodată de Chantel. A pus înapoi fotografia în port vizit în acea noapte, submarinul a înconjurat capul de nord-vest al Siciliei și a intrat în Marea Tireniană. Mersel nu se grăbea, se deplasau pe îndelete, înainte de a coborâ spre sud, ca să ajungă la locul stabilit pentru întâlnire. Marea era pustie. Auziseră câteva zgomote de elice provenind de la nave de patrulare, dar departate și neglijabile. În timpul cartului de dimineață, în picioare, lângă periscoapele învelite în capoate, Devreux, se gândea la Marshall, la Gerard și mai ales la Simon. La început acesta e părus antipatic, dar acum începea să creadă că i putea fi folositor pentru a-și vedea satisfăcute ambițiile. Când misiunea actuală se va fi terminat, Browning se va instala în fotolul unui birou și Marshall va fi avansat capitan-comandor. Dar el, de vreo, ce va deveni? Va fi probabil mutat pe alt submarin, unde va avea de a face cu cine știe ce comandant căinos care nu-i va recunoaște meritele. Poate că ar fi cazul să se facă binevăzut de acest Simon, care probabil va fi chemat să ocupe posturi importante. A fost mulți din gânduri de o deviere a acului repetitorului giroscopic și s-a răstit la timonier să țină cârma bine. Cel certat s-a scuzat, dar în sinea lui spunea că tare l-ar da cu capul de pereți pe acest înfumurat de vreu. În camera mașinilor, cu spatele sprijinit de peretele compartimentului cu torpilele de rezervă și ținându-și echilibrul cu mâna înmănușată, Frențel se gândea și el la ziua de mâine. Când hu 192 va reveni acasă, ce îi se va oferi lui? Un curs de perfecționare la Fort Blockhouse, repartizare pe o altă navă, o permisie? Nu o dorea, dar alții vor lui să o primească. La ce bun să facă pelerinaj la morminte, să-și amintească de îmbrățișările soției, de chiuitul băiețelului când se juca cu el s-a pomenit exclamând cu glas tare. Doamne, de ce mi-ai luat? Întins pe cușetă cu mâinile sub ceafă, Warwick stătea cu ochii deschiși în întuneric. Se îndeptau spre o nouă întâlnire, spre noi pericole. Totuși nu avea emoții. Nu uitase nimic. Are treia acea clipă de groază când tunarii din echipa sa au deschis focul asupra nemților care le făceau semne amicale. Parcă fusese ieri. Dar acum... Se schimbase complet. În bine sau în rău? Nu știa. O picătură grea de apă condensată i-a picat pe față. A mormuit ceva, s-a înfășurat în de jilave și a adormit. În penumbra careului capitanul Hart, de la Intelligence Service, înfundat într-un fotoliu, îl observa pe Trevis, instalat la masă. Știa multe despre el, mai multe decât alții. La început, asemenea tipi îl revoltau. trădători, agenți dubli, mincinoși, ucigaș cu sânge rece, gata să execute toate ororile care li se ordonau. Dar pe măsură ce războiul s-a prelungit, s-a obișnuit să aibă de-a face cu ei, să-i utilizeze, să exploateze și, la momentul potrivit, să se descotorosească de ei. Era la curent cu cele prin care trecuse soția lui Travis și știa ce tratament aplicau nemții agenților care le cădeau în mână. Știa mai ales însă că el personal avea acum nevoie de repaus, să se întindă pe pat și să profită că era prima zi de când urcase la bordul acestui blestemat submarin, că răul de mare nu-l mai chinuia. De fapt, stomacul totul mai supăra, nu era capabil să înghită nicio bucățică de hrană. Și mâine dimineață, la micul dejun, va reîntâlni șunca aia grasă și cârnații conservați. Simți că îi se ridică un nod în gât. De ce nu te culci?" a întrebă Trevis închisând revista pe care o frunzărise. Nu ai să fii bun de nimic mâine dimineață." Hart nu s-a simțit în stare să-i răspundă. S-a ridicat și s-a îndreptat spre cușeta sa. Când Hart a dispărut în spatele perdelelor, Trevis s-a sculat în picioare, în care unul nu mai era nimeni. Într-o cușetă opusă ușii, Buck s-a ridicat într-un cot și furios că a fost trezit de conversația dintre Hart și Trevis... A privit printr-o gaură făcută când va de o țigară aprinsă în perdoa cușetei. Cu o privire rătăcită, Trevis acum singur își frământa mâinile. Foarte mirat, Bach descoperea un personaj cu totul diferit de acel Trevis, sigur de sine și arogant pe care îl cunoscuse până atunci. Avea aerul unui dezechilibrat mental, cu ceva straniu în privire. Până la urmă, Trevis se urca și în cușeta sa și Bach se mai liniști. Își spunea că Travis asta trebuie supravegheat de aproape. Hart susținea că se pricepe la oameni de această teapă. Dar ochii rătăcițai lui Trevis l-au făcut pe Buck să înțeleagă că nu era un vânat obișnuit. Unul care se comportă ca el nu se schimbă peste noapte. Un materot bărbos a dat la o parte perdeaua ușii. Începe cartul dumneavoastră, sir? Păcat, răspunse Buck. Tocmai adormeam. Coborând din cușetă și fără grabă ajunse în postul central, unde oamenii își luau în primire carturile. De i-a predat consemnele, i-a comunicat drumul, adâncimea și viteza. Aparcă domniște aici o liniște de mormânt, îi spuse Bac. De la ușă, ofițerul cu navigația îi răspunse serios. Chiar așa, cu precizarea că ne aflăm într-un sicriu al naibii de scump. Bac ridică din umeri. Apoi, cu glas tare, s-a adresat tuturora din postul central. Atunci, înainte, toate drumurile merg spre Londra. Țineți-vă bine, băieți!" S-au auzit câteva râsete și Bac s-a simțit mai încurajat. Seara trecută, Marshall îi spusese că l-a propus să fie decorat cu crucea pentru merite excepționale, pentru isprava degajării minei ce s-a gățase de submarin. Nu și-a putut opri un zâmbet să zică cei de pe One World Road când vor afla. După care, cu un oftat, a început controlul de rutină. Decorațiile sunt un lucru bun, dar, după părerea lui, mașinile sunt mult mai importante. În postul central, lângă puțul periscopului, Marshall supraveghea pregătirile pentru intrarea în acțiune. De câte ori în trecut se mai aflase în aceeași situație. Pe acest submarin, la bordul tristremului și, mai înainte, pe atâta alte nave... Până la sfârșit se obișnuise, totuși nu până într-atât încât să renunțe la vigilență. Toată ziua submarinul făcuse navetă între două puncte, la distanță respectabilă de coastă. Spre seară, cu o ultimă schimbare de cap, plasa se nava pe un drum care s-o ducă direct la locul întâlnirii. Ziua păruse lungă, lungă și posomorâtă, o plictisitoare chiar pentru Browning. O ultimă consfătuire n-a adus nimic nou. S-au stabilit măsuri de retragere rapidă în caz că lucrurile luau o întorsătură rea și s-au trasat drumuri de urmat în zigzag ca să se ferească de navele de patrulare. Nu erau semne de pericol iminent. Patrularea antisubmarină se executa mai la nord de zona de întâlnire și după un orar regulat. Iar dacă ziua numeroase avioane stăbătau cerul, se părea că italienii aveau oroare de orice activitate nocturnă. Nu era cazul să li se facă reproșuri. Merșelă aruncă o privire la ceasornicul din perete. Era aproape miezul nopții. Gerard discuta calm cu timonierul. Atent, Frențel își supraveghea tabloul de control. Subturele, cei de vechi așteptau cu ochii protejați de ochelari, cu lentile negre pentru a nu fi stingeriți de lumina din postul central. Niciun ecou, sir!" Bine!" A apărut și Browning. Purta o uniformă cachi proaspăt călcată și șapcă cu frunze de stejar, înclinată neglijent într-o parte. Se se ceea ce-i dedau un aspect cam neobișnuit în acea lume de bărboși. Nu am vrut să par neîngrijit," explică el scuzându-se. Trebuie să fiu prezentabil, nu-i așa?" La piciorul scării, un matelot a surâs. Tot echipajul îl simpatiza pe Browning și Marshall considera că faptul nu era surprinzător. Sir!" îi spuse el. Așteptăm ordinele dumneavoastră. Bine! Browning își ajustă centura ca pentru a câștiga timp și adaugă. Atunci începem! Marshall s-a să lui Gerard. Urcăm secundule la adâncime periscopică. Simon și ceilalți se aflau în careu ca să nu stânjenească manevrele. Rolul lor începea peste câteva minute și atunci cel al lui Marshall lua sfârșit. 14 metri, sir! Marshall se instală la periscop. Constată cu satisfacție că de la ultima observație cerul se acoperise. Doar câteva stele apăreau printre nori. Marea nu era agitată, numai câțiva berbeci măriți de lentilele aparatului. este cu un moment prin minte capitanul Hart, cu răul lui de mare, și ordonă. Deschideți capacul inferior, ieșim la suprafață! Se depărtă de periscop care a început să fie coborât. Și băgați de seamă să nu dăm peste generalul italian. Ar fi un prost început. Răsetele provocate de gluma lui s-au pierdut în scumotul produs de aerul năvălind în balasturi. Merșelul urcă pe scară și început să învârtească greul volan al capacului superior. Acționa fără să-și dea seama, automat, ca o mașină. Aerul răcolos al nopții îl izbi în față ca un prosop umed și ca să nu cadă pe spate s-a sprijinit puternic cu ambele mâini de metalul și roind de apă. Blight l-a urmat pe pasarele și-a deschis portavocile. Bate un vânt puternic, spuse el. N-ar fi fost mai prielnică o briză ușoară. Sprijinindu-se de metalul umed al balustrăzii, Marshall cercetă cu binocul de noapte suprafața mării. Valurile erau scurte, nărăvașe și o ceață de picături fine trecea peste prova. Postul central către pasarelă. Vocea lui Gerard era calmă, prea calmă. Miezul nopții, săr! Foarte bine! Mersele reluă cercetarea cu binoclul. Începea să se întrebe dacă nu se acordase prea mult credit agenților cu privire la generalul italian. Dar curând a distins, abia vizibilă prin ceața de picături fine, o mică licărire luminoasă. Și blait o zărise. Este semnalul convenit, săr! Bine, răspunde! Primit!" și spune capitanului Hart să urce pe pasarelă. Merge la o zire, a al unui motor pus în funcțiune. Ambarcația generalului italian se oprise un timp pentru a aștepta miezul nopții. Hart a sosit lângă el. Mațele-i atât de tare că întreceau zgomotul scumătul valurilor. Italianul vine în babord, sir!" În vocea lui Blight se simțea oarecare neîncredere. Dacă nu bagă de seamă, o să dea peste noi!" Dă ordin lui Cain să-și oamenii pe punte. Să ia cu ei apărătoarele. Colaci de cauciuc, baloane din saule împletite sau bare de lemn, truncheți pentru amortizarea șocurilor la acostări. Apoi merge și-l se lui Hart. Te simți mai bine?" Capitanul aprobă din cap. În aer liber merge. mi ceva mai bine." Perfect. Vei servi ca interpret." Ambarcațiunea italiană se deplasa pe varuri într-o prudentă apropiere în diagonală. Judecând după profilul ascuțit, era destul de rapidă. Pe puntea ei, cineva a început să vorbească într-un megafon. Hart a tradus. Generalul declară că nu poate părăsi bordul. Cere să meargă ai noștrii pe vedetă. Cu binoclul la ochi, Merșel observa nava italiană. De ce această schimbare? Întreabă-i." A venit răspunsul tratus de Hart, cuvânt cu cuvânt. Spune că nu departe, spre nord, patrulează două nave, vin dintr-un port italian. De două zile se tot plimbă prin zonă. Merșel înțelegea prudența generalului. Nu vrea să riște ca vedeta să fie surprinsă de o navă italiană, în timp ce el se afla la bordul unui submarin inamic. Unul câte unul, mateluții lui Kane ieșeau prin tambuchi. Merșel ordonă lui Blythe. Coboară și pune-l pe comandorul Browning la curent. Semnalizatorul îl privine dumerit. Eu, sir, Merșel zâmbi. Vrei să mă duc eu și să rămâi dumneata aici ca să conduci operațiile? Pe punte se alinia un șir de mateloți cu baloane de acostare pregătite pentru primul contact cu Vedeta. Cu un concert de hârieli, Vedeta s-a lovit de apărătoare. Merșel zări figura timonierului italian, Slab luminată de lampa busolei. Executa manevra de acostare. Se mai vedeau câteva siluete, puțin numeroase. Evident, generalul limita riscurile. Aici Browning." Marshall s-a plecat supra portavocii. După câte înțeleg, cere să merg eu pe nava lui." Cred că trebuie să acceptăm, sir." Bine, iau cu mine pe Trevis și pe Hart, de acord." Se auzi exclamația lui Hart. Poftim." Asta îmi lipsea. Curând, respirând greu, Browning apărut pe pasarelă. Sunt gata. Vă vor însoți și câțiva oameni înarmati, sir, spuse Marshall. Nici gând. Cu un gest energic, Browning își îndesă șapca. Nu iau cu mine nici pe Simon. Nu vreau să complic lucrurile îmbarcând jumătate din Royal Navy pe această drăcie italienească. Lucrurile sunt destul de complicate și așa. Marshall n-a insistat și l-a condus pe Browning spre scară. Raționamentul bătrânului ofițer părea just. În orice caz, acum vedeta era bine legată de submarin și la nevoie, cu două sau trei grenade, putea fi scufundată. Dar nu era deloc liniștit că Browning se ducea însoțit doar de trei și de hart. De altfel, murmură Browning, am cu mine revolverul. S-a oprit înainte de a pune piciorul pe scară. Figura este lucea de satisfacție. Și îți mulțumesc, băiete! Știi de ce? A coborât. Mershells și-a reținut răsuflarea când cei trei inși, pe jumătate susținuți, pe jumătate împinși, au trecut pe deasupra unei efervescențe de spumă, spațiul strâmt și periculos care separa cele două nave. I s-a părut că unul din cei trei i-a adresat un semn cu mâna înainte de a dispărea în mica timonerie a vedetei. Probabil Browning poate hart. Când s-a întors la pasarele, tocmai s-auzea o voce de la postul central. Simon cerea permisiunea să urce. Marshall își reținut un surâs, amintindu-și cum o asemenea cerere pusese respinsă de Browning. De acord." S-a Simon înfolit în impermeabil cu gulerul ridicat. Au plecat?" întrebă el cu ciudă. Da." Timp pierdut. Părea că așteaptă o discuție. Cum merg și-l cerea, Simon reluă. Dacă m-ar fi ascultat? Postul central către pasarelă. Ecouuri rapid la nord de noi, sir, dar foarte slabe și cu multe interferențe. După o pauză. Deocamdată par fără importanță. Revenit la postul său, Blythe merse la pupa pasarelei și ascultă câteva secunde cu mâinile pâlnie la urechi. Cred că sunt cele două nave de patrulare, sir." Tot iritat, Simon replică. Puțin probabil să vină încoace. Se vor dirija mai curând spre insula Ustica. După câte știu, asta e ruta lor." A intervenit Marshall. Semnalizatorul ne spunea doar părerea lui. Din moment ce sunteți de acord spuse Simon mai calm. Marshall reflectă totuși la cele două nave reperate de asdic, rapide și probabil mici. Poate că nu dispuneau de aparate de detectare la mare distanță. Pe această mare agitată, nu prea departe de țărm, considera că, deocamdată, nu-i paște vreun pericol. Inamicul poseda probabil avioane echipate cu radaruri asemenea celor folosite de avioanele Royal Air Force. Aparate care le-au fost fatale multor submarine noaptea la suprafață. Dar era îndrituit să creadă că aceste aparate erau mai curând utilizate în sudul Italiei sau cât mai aproape de zona prezumtivă, a unor iminente debarcări aliate. Laud sir!" anunță un om de veche. Ca blaita din aur, Mercel și, -și făcu mâinile pâlnie la urechi. Sunt departe!" Se auzea doar ca băzitul unui roi de albine... Scomot pe care Merșel îl cunoștea, îl auzise deseori când descadrilele britanice de vedete torpiloare ieșeau pentru raiduri nocturne de-a lungul coastelor. Mă întreb ce fac acolo?" exclamă Simon. Nu se referă la cele două nave, ci la Browning și la însoțitorii lui. Nu i-a răspuns nimeni. Gerald chemă din nou eco se deplasează de la est spre vest, sir, și scad în intensitate. Mulțumesc! Simon judeca să e just. Vasele de patrulare urmau un traseu prestabilit și își îndeplineau conștiincios programul. La nevoie, acceptau o confruntare, dar nu căutau. Simon privea spre vedeta generalului și nu și-ascundea ciuda. Probabil că își evocă amintiri din celelalte război. Dacă l-aș avea eu în față pe acest macaronar? Din nou Gerard îmi voce. Postul central către pasarelă. Aici pasarela. Ascult. Ofițerul cu torpirele dorește să urce ca să vă vorbească, sir. Un necaz. Gerard a ezitat înainte de a răspunde. Prefer să vă comunice el însuși despre ce este vorba, sir. Foarte bine. Bac a apărut găfâind cât pe acei salune pe grătarul umed al punții. A dispărut din careu pistolul, verii, sir. Pistol lansator de rachete luminoase. Presimțeam ceva, nu știu de ce, și m-am dus să controlez. Era în grija dumitale, exclamă Sever Simon. Și trebuia să verifici mereu dacă este la loc sigur. Bac replică acru. Noi nu suntem niciodată la loc sigur. Sir!" strigă omul de veche din babord. Cei de pe vedete s-au încăierat!" Dând la o parte pe pac și Simon, Merșel a alergat la balustradă. Lângă timoneria vedetei se vedeau câțiva inși, dintre care unul lovea din exterior cu pumnul în ușă. S-a auzit un scumot de sticlă spartă și strigăte. Ape prin ușa opusă a apărut un om alergând spre pupa cu un braț ridicat în sus. A urmat un pocnet infundat și după câteva secunde s-a înălțat în văzduh o rachetă luminoasă care a explodat reliefiând cu reflexe argintii, magina de jos a norilor. E Trevis, strigă Marshall. Împușcă-l, Kane!" Pe puntea îngusta vedetei au mai apărut și alte siluete. La lumina produsă de rachetă, Marshall a zărit strălucind capul chela lui Browning. Bătrânul ofițer se zbătea să scape de îngrămădeala de la ușă ca să se repeade să-l prindă pe Trevis. Acesta a plecat și cu părul fâlfâind în vânt, reîncărca pistolul. Nu pot trage, sir!" striga Kane. Risc să ne meresc pe altcineva. Browning s-a sprijinit cu spatele de o gură de ventilator ca să-și scoată revolverul din buzunar. Se vedea cum Trevis îi striga ceva, dar vorbele nu se înțelegeau în vacarmul ce domna pe vedetă. Trevis a ridicat pistolul. Un rictus și dezvăluia dinții. Poate râdea. Postul central către pasarelă. Ecour la 0, -0 sir, se apropie. Numai niște orbi n-ar fi văzut lumina rachetei strigă Blythe consternat. În momentul când Trevi a apăsa din nou pe trăgaciul pistolului Veri, Browning, care se lăsase pe un genunchi pe punte ca să o chească mai bine, l-a împușcat. S-a produs o învălmășeală de oameni cu figuri deformate de spaimă și mânie. Trevis se prebuși și a doua rachetă explodând în spatele micii din monerii, declanșând o minge de foc. În momentul următor, întreaga punte a vedete era în flăcări. Prin gurile de drenaj, curgea petrolul aprins și Merchel, văzut doi mateloți mai curând două torțe umane, aruncându-se urlând în mare. Vocea lui Gerard devenea tot mai insistentă. Ecourile se apropie rapid, sir. Trebuie să ne îndepărtăm. Geamul, Geamul timoneriei vedetei s-a spart în țândăr din cauza căldurii. Timonierul s-a răsucit ca un derviș în transă, într-o agonie groaznic de privit. O nouă explozie... Incendiul crescând în intensitate. Lim de foc s-a plecau periculos spre submarin, atingându-i aproape bordajul. Parâmele de legătură au început să ardă ca fictirele de bumbac muiate în petrol lampant. Sir!" stregă Blight cu voce înspăimântată. Comandorul s-a prăbușit. Sub privirea înspăimântată și neputincioasă lui merșel, Browning s-a ridicat cu greutate, a încercat să meargă, parcă ezitând, și se în mijlocul flăcărilor, căzând probabil într-o gaură deschisă în punte de explozia unui rezervor de carburant. A dispărut. N-a apucat nici măcar să strige. Briza și valurile îndepărtau acum mica vedetă în flăcări, cu corpul adânc intrat în apă. O perdea de aburi ascundea oribilul spectacol. Totuși, la prova, mergea la distins o siluetă cuprinsă de flăcări. I s-a părut că îl recunoaște pe capitanul Hart. Apoi, cu o imensă sfârială, Vedeta a dispărut înghițită de valuri. Toată lumea coboară, strigă Marshall. Nu rămâne nimeni pe punte. Simon era în spatele lui. Striga ceva. Aproape urla. De ce a făcut asta? De ce? Poate pentru că dumneata l-ai montat. Și împingându-l spre scară, Marshall adăugă. Iar acum coboară. Pe punte, oamenii lui Kane se îngrămădeau la tambuchiul de coborâre fără un cuvânt, înmărămuniți de teribilul spectacol la care asistaseră. Mersela a mai privit odată în direcția vedetei. Pe mare întunecată nu se mai vedea decât un nor de aburi. S-a plecat asupra unei portavoci. Coborâm urgent! Mersela a închis portavocile și a părăsit pasarela, adânc impresionat de completul sfârșit al lui Browning. Ajuns în postul central ordonă sec... Coborâre la 180 de metri. Drum 280. Încordându-și brațele puternice, sterchi roti timona. Corpul navei protestă cu un geamă ascuțit, în timp ce submarinul continua să intre în imersiune. Mai jos, tot mai jos. Indiferente, acele indicatoarelor de adâncime se deplasau pe cadrane. Cap 280, Sir. Închide pereții etanș. Ne putem aștepta probabil la o lansare de grenade. sau auzeau bipurile regulate ale asticului, dar merș le ignora. Percepea mersul rapid a celor două nave invizibile, chiar fără să le audă ecourile. 180 de metri, sir. Abia acum Marshall privi la Gerard. Reduceți viteza. două mașinile încet. Printre aparate și instrumente, urmărind indicatoarele de imersiune, Amersel se gândea mereu la Browning. Îi se părea că mai este încă pe navă. Și-a strâns spumnii, căutând să-și stăpânească simțământul de mânie neputincioasă. Ecorile se apropie mereu, săr, Două nave de patulare, probabil rapide." Bine," spuse Amersel, privind compasul giroscopic. Curând." Vor trebui să-și încetineze drumul pentru ca zgomotul lor propriu să nu acopere ecourile prinse în astic. Marshall s-a mirat că a reușit să-și păstreze vocea calmă și din nou îl privi pe Gerard. Îl vedea din profil. Părea dus pe gânduri, fără-ntoeala necășit că U-192 nu și îndeplinise misiunea. Nu era totuși ultimul la angajament, așa că poate altă dată... Ce întâmplare?" Era vocea lui Simon. Merșel îl privi întrebându rece: Dorești ceva? La rândul lui, Devră îl invită. Poate vă așezați aici, lângă masa cu hărți. Simon îl fulgeră cu privirea: Vezi de treabă! N-am nevoie să mi se spună ce am de făcut! Merșal se sprijini de suportul periscopului și îi privi la Simon gândind: N-ai nevoie să-ți se spună, dar dacă scăpăm tefer din buclucul ăsta, am să-ți spun eu multe și încă pe față. Trei minute mai târziu explodau în apropiere primele grenade antisubmarin.